‫הביא אותי, או להוריד את זה ביוטיוב. ‫תראי לי אז רציתי את הסדרה היא טובה. מה השאלה? ‫כן. ‫-נחזיר אותנו אחורה קצת. זה אנחנו כל הזמן רק, אנחנו רק עוסקים בדבר אחד, שמקסימום מתחלק לשניים, זה מה זה סבל ואיך נמנעים ממנו. אז כן. בעניין הבחירה חופשית. כן. אני קראתי בתשומת לב וראיתי גם, ושמעתי גם, כן. שאתה שלחת לי קודמות, וגם קראתי חומר ש... העברת לי משפינוזה ועד המדע, ו... אני באמת שמעתי את הדברים, ואני יודע שאתם דשתם לזה כבר. לא, לא דשנו, דיברנו, בדיוק לפני שנה. היום, היום לפני שנה, אם שמת לב, הייתה פגישה שהייתה מוקדשת לזה. אבל... מה? כן, בסדר, אבל זה לא קשור. אנחנו השתננו, הרצון החופשי השתנה, המדע השתנה. אני, אני... כן. אני חייב להגיד שיש לי קושי, ולא פתור לי העניין הזה. אני אגיד מה הבנתי קודם, ואתה יכול לתקן אותי, אבל הבנתי שגם על פי אבוטניזם וגם על פי פגישות אחרות, והמדע ושכונות וכולם, אין בחירה חופשית, בסדר? חוץ מעניין ההתבוננות. אני אתן לי כבר להסתייג טיפה. אוקיי. לא, כי זה חשוב. כן, כן. יש לנו בחירה חופשית, זאת אומרת... נזכור חלון לפתוח חסגן? לא, לא, לא. נפתח את החלון. החלון הכי טוב שם. אני רוצה להגיד שיש לנו תחושה שיש לנו בחירה עצמית. וזה מוכתב כאילו על ידי החברה. כן, כן. הבחירות שלנו הן תוצר של החינוך ושל וכל מיני או אמונות או ותרבות וכן והכל והכל כן. והכל ולא באמת יש לנו כן. אבל יש לנו תחושה ונדמה לנו ויש לנו אשליה אפילו נתנשים כן. במושג כן. הזה שם כן עוד יותר טוב מצד שני כן. יש מבחינת בגלל כל האחריות החברתית כן. של, של העניין הזה יש מראית עין מסוימת בגלל זה זה נוצר של שכן יש אחריות אישית, כן. אחרת החברה הייתה מתמוטטת, ואחרת כן. כל העניין של שכר ועונש לא היה עובד, וגם מבחינה אישית, גם מבחינה אישית אתה לא היית פועל אה, כדי להשיג מטרות מסוימות, כדי להתקדם, אם הכל כבר ממילא אה, נקבע כן. מלכוש וכולי. כן. עכשיו, יש קושי עם הגיסוננס הזה, אני לא, לא יודע איך הוא, איך הוא באמת נפתר. Uh, מבחינת היושר האינטלקטואלי, כן. איך אפשר בו זמנית כן. לדעת ואפילו מקדישים שככל שאתה יותר מתקדם ויותר, אה, אני לא יותר אתה יותר מבין עד כמה באמת אין בחירה כן. וכולי, ומצד שני כולם בוא נגיד משחקים את המשחק שכאילו יש כן. בגלל הצרכים האלה חברתיים, עכשיו אני לא מבין איך בודהיזם וגם גישות אחרות ושפינוזה כולם עוסקים באמת ובאמת ובאמת ובאמת ככה אני מבין, אז תפתור לי את זה עוד מעט רק שנייה ויש איזה מין חוסר יושר אינטלקטואלי אני קורא לזה חוסר קוהרנטיות ואני לא מצליח ליישב את זה לעצמי, אני לא מבין, זה כמו התשובה היא זה בגלל שיש עצם חופשי. ומי שטוען שאין רצון חופשי מתחיל להסתבר. טוב, נראה לי נוכחה לך. אבל... לך עם הגישה הטריוויאלית והכל עם סדר. אבל שולח לי כל מיני... הוא שולח פה פרובוקציות, הוא לא מראה לך ש... הוא לא שולח לי. הוא שולח לי. הוא טוב, בוא ניתן לאפי ליישב את ההדורים, את הסקירות. אז בואו נתחיל אז בואו נתחיל מ... מה... כבר עשיתי את זה אז, אבל פה אין... זאת אומרת, אפשר לעשות עכשיו. את זה עוד פעם, ו... וזה יעבוד בדיוק אותו דבר. שני דברים. דבר ראשון, האם כולם מסכימים שאם אני מטיל מטבע באוויר והיא נופלת על איזשהו צד, למטבע הזאת אין רצון חופשי? והאם גם כולם מסכימים שדבר שהוא לחלוטין אקראי, ממש רנדומלי, אמיתי, אפילו לא שיוצא ממחולל מספרים רנדומליים, באמת רנדומלי כאילו סתם. זה, היה דבר. זה לא, אין בזה שום דבר שקשור לרצון ולחופשי. <אח> אוקיי, זה קודם כל. עכשיו התרגיל שעשיתי אותו, אז אתה כבר מכיר אותו לכן, ואני אבקש מכולכם להרים את היד ולהגרף אותה. אוקיי, תודה. תורידו את היד. האם הרמתם את היד בגלל שיש לכם רצון חופשי? כן. רגע, כל אחד יגיד, כל אחד יחשוב לעצמו. כל אחד יגיד כן. אתה משתמט על השיחה, באמת. שאלה קשה. טוב. הרמנו כי יש לנו רצון לציית לכך. זה רצון? זה רצון? הייתי יכול להחליט לא נצא. רגע, רגע, לא שאלתי מה היית יכול, שאלתי, אתם תנתחו את ה... לא, חזר, כי גם יהיה רמת הערב של חוסר חוסר חופשי, כי יש מועדנות, זה גם כן לא רוצה חוסר. רגע, כבר אתה נבוך, כאילו, מורה נבוכים, נבוך במונח הטוב, בכוונה הטובה. אני ביקשתי, אתם הרמתם, הרמתם ואחרי זה אמרתם אני עשיתי את זה מרצוני החופשי, נכון. אם הייתי רוצה לא הייתי מרים, נכון. בסדר, אז זה מראה בדיוק מה זה, יש לנו אשליה של רצון חופשי וכמו שקראת במאמרים המדעיים, ההחלטה במוח אם להרים את היד או לא להרים את היד מתקבלת לפני שאנחנו מקבלים את ההחלטה המודעת כן להרים או לא להרים. זה מאוד חשוב, לא כל כך לבודהיסטים, אבל זה... יש שם הפגדה של נוירונים. כן, כן, כן, כן, זה ממש. אוקיי, ועכשיו אנחנו כולנו נתכנס... רגע, רגע. אבל גם זה. רגע, רגע, חבר'ה, סבלנות. תנו לי, זה לא ארוך. ואם עכשיו... אנחנו נושא את זה עוד פעם, ואני אבקש מכולכם שוב להרים את היד. עכשיו, עכשיו שוב פעם, האם אתם יודעים בדיוק למה הרמתם את היד? אני לא. האם אתה יודע בדיוק למה לא הרמת את היד? למה לא הרמת את היד? כי רציתי שאני את היד. אוקיי, זאת אומרת, זו דוגמה טובה, כי על פי רוב, רוב האנשים בפעם השנייה לא מרים את היד, אבל הם, הם עשוי לא לי ליבה לא הפוך על הפוך, וזה גם בסדר. <laughs> למשל, אתה לא הרמת כי... פעמיים לא הרמתי. פעם ראשונה כי אמרת, ופעם שנייה שלושה כי זה היה צני. עכשיו, <laughs> הפעם הראשונה לא לחשובה, אנחנו מדברים כל פעם על פעם אחת. זאת אומרת, עבר בך איזשהו שיקול. משהו כמו אני אראה לו, או משהו כמו יש רצון חופשי לכן אני לא ארים וכו' וכו'. השיקול הזה הוא בעצם שהכתיב לך אם להרים את היד או לא להרים את היד. אוקיי. האם השיקול הזה הוא הגיע לך מרצונך או שהוא הגיע? לא את היד, לא מביא לא רציתי שום רווח מלארים את היד. בסדר, אוקיי, אז עשית חשבון, קר, קר. קר ונוקב, נכון, מתוך כל מה שאתה יודע עד אני היום, פשוט? רגע, עשית okay. okay. כן. שיקול, אמרת, אם... בוא נגיד דבר יותר פשוט, אמרת, אם אני ארים את היד יתנו לי סטירה, ואם אני לא ארים את היד לא יתנו לי סטירה, ברור שאני ארים את היד נגיד, או ההפך. נכון. עכשיו, זאת אומרת, יש לך איזשהם נתונים בראש, ואתה מאבד אותם, ויוצא לך תוצאה חד משמעית. אז זה ברור שאתה צריך לפעול לפי הנתונים האלה. אבל מי אמר שזה לא הגדרה של בחירה? הרי זה עניין של הגדרות. או, בסדר, אז תגדיר לי בחירה, בחירה. בתור מערכת השיקולים הזאת, אז, אז הוא בחר. איפה הבחירה? <coughs> אם <coughs> יש <coughs> מערכת שיקולים. בחירה זה לא הספיוט? לא, לא, לא. <coughs> והוא מחויב. משום מה, אני לא יודע למה, לפעול לפי מערכת השיקולים הזאת. אבל מערכת השיקולים, הוא לא היה יכול לפעול אחר. עובדה שאני... אבל, אבל... בחרתי גם איזה שיקולים להביא בחשבון ואיזה שקלים אתה בטוח שבחרת? לא, אל תגיד לו. נועם, אל תענה במקום כולם, מקסימום בשם עצמך. נועם, המערך מותר לו. או, המערך מותר לו, כן. ולי בתור הזה מותר להגיד לו לא. פעם שנייה אני לא ארען. תסבירי, נועם. כי אני לא אוהבת שאומרים לי רגע, זה מצוין, כי זה, זה בעצם מצוין. גם איזשהו מקום גם אצל אילן. אצל, אצל אילן. אילן. גם אתה לא אוהב שאומרים לך מה לעשות, נגיד. נגיד. עכשיו, זאת אומרת, לך יש איזושהי דעה שאומרת, אתם לא תחליטו עליי. נכון. <laughs> <laughs> עכשיו, הדעה הזאת, את חושבת שהיא שלך. נכון. והדעה הזאת, היא, היא שמכתיבה לך איך להתנהג. איפה הבחירה החופשית? יכולתי נכון, להרים את היד. לא. כן, היא נאבקה, היא רגע, איפה אתה יודע אם היא נאבקה או לא? אתה נאבקת. ה... רגע, רגע, רגע, היא נאבקה, עזוב, אתה תאבקת. אני הייתי תוספת על פנייה. אוקיי, עכשיו תגידי לי את... את ההתלבטות, לא תספור. עכשיו תגידי לי את, האם התלבטת? בהחלט. ובסוף החלטת... לא להצביע. למה? כי השיקול הזה גבל על שיקול ההוא. גם אני התלבטתי ורמתי. בסדר, אוקיי, זה לא משנה. אבל גם החישוב הזה, אפשר למלא תביא לי את היד. זה לא משנה התוצאה, מה שאני רוצה להגיד בעצם, זה כבר הצ'יזבטה, הצ'יזבטה להוא בפלמח, שאמרו לזרוק את הפלמח, לזרוק את האופי, כן. אין לך אופי, כן. וזה מאוד נכון, אבל אני רוצה שתבינו כמה דברים. דבר ראשון, על פי רוב, אם זה לא דבר נורא חשוב וזה, אז אנחנו לא באמת עושים, מודעים אפילו לכל השיקולים. אבל השיקולים האלה עובדים. יש לנו כל מיני דעות, וזה... בואו אני אשאל אתכם דבר כזה. האם למחשב יש רצון חופשי? לא. אבל גם למחשב אתה יכול להכניס לו כל מיני שיקולים, והוא יוציא תוצאה לפי השיקולים. איפה ההבדל ביניכם ובין מחשב? מה אני אגיד לך, זה נושא, אה? ברור שזה נושא. סטן אל... א', שלך שאתה יכול להוכיח לנו, להראות לנו שאין רצון חופשי, להוכיח טענת אין.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 לא, לא, אז אני, לא אני בסדר, אז בואו בוא נהפוך את השיח ונגיד תוכיח לי שיש רצון חופשי. לא, לא אוקיי. אוקיי, אז אין בעיה. לא, אז לא, גמרנו. לא, זה לא, ודאות שקיים רצון חופשי. אני חמד, יש לי אין לא, ודאות. נו. לא. אה, מחשב, כן. תמיד ייתן באותו אה, אה, דילמה, כן, ייתן לא משנה לא מה, חושב, זה, לא משנה שום דבר, כמות המשתנים שלו לא משתנה לעולם, זה הכל, תמיד הוא אותו פתרון. <laughs> לא, כן. לא, יכול להיות שאתה מתכנת את המחשב ככה, תעשה בפעם הבאה, ההפך ממה שעשית קודם. אז, אז, אז, אז זה אותו דבר גם, כי אתה קבעת את החוקים. לא, אתה אומר, לי, ל, לי, אתה אומר לי, כי למחשב אין רצון חופשי. נכון. או דטרמיניסטי. ברור. ולכן... זה ולכן... <laughs> קורה אחר. מה? לעומת זאת, שלי, כן. שכמות... השיקולים כן. האפשריים במוח האדם הם כל כך רבים וכל כך משתנים שכל החלטה כן. היא ויניקית, כלומר, כן. ו... לא מה זה קשור? זה כמות. אני יכול לעשות לך מחשב יותר גדול. אנחנו כבר יודעים שמחשב יכול לנצח בן אדם בשחט. אז מה... יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול, בסוף הוא יגיד ארבעים ושתיים. אנחנו לא, לדעתי נסתובב במדעים. אני רוצה רגע, שנייה, מזווית תיקה יותר. למה זה חשוב לנו בבודהיזם, ואני אגיד מה אני הבנתי, ואני הבנתי שהדטרמיניזם אמור להעניק לנו איזה סוג של שלווה. Okay. בואו בוא, בוא, בוא נתחיל לפני זה, תראה, את הבודהיזם זה ממש לא מטריד, אני לא חושב שבודה הכיר דבר כזה או אחר שנקרא רצון חופשי, ו, וזה בכלל נושא מערבי מעיקרו, ש, שניסו להכניס לתוך הבודהיזם, זאת אומרת, הבודהיזם בעצמו אין לו שום טענות, אין לו באמת הרבה טענות בנושא הזה, כי זה לא כל כך מעניין אותו אפילו. באים האנשים המערבים ואומרים, יש לנו רצון חופשי. כאילו, כאילו לאנשים שם מה היה מה ברור... הערבים? כן, כן, להם זה היה ברור שאין רצון חופשי, ולא צריך להתווכח על זה בכלל. אז אתה אומר, טוב, הם במזרח, הם פטאליסטים. ומה זה נותן להם? עניין השלווה? עניין ה... לא נותן להם. שאל... לא, זה לא שהיה להם והם זרקו את זה וזה נתן להם משהו. <אח> אין <אח> להם <אח> את זה. הם לא צריכים להגיד כל כך בערבי שאני לא צריכה להגיד כל כך בערבי שאני לא צריכה להגיד כל כך בערבי שאני לא צריכה לא צריכה להגיד כל כך בערבי שאני לא צריכה להגיד לא צריכה להגיד כל כך בערבי שאני לא צריכה להגיד כל חברה שיושבת לך מעבר לכביש וקוראים לה חסידים של הרב ברלנד, אני יודע, נגיד אין שמה. ברגע שיש. אין, ברגע שנכנסת לכת, אתה ויתרת על הרצון החופשי. אבל לא חשוב, זו הייתה דוגמה קצת קיצונית, אבל מה זה משנה אם יש או אין? אין חברה כזאת, בסדר, אבל שמה יהיה. אין, מה זה משנה? אנחנו מדברים עכשיו, מה המקום של הרצון החופשי? לנו... אני חושב שאיזה עובדה שתגיד שיש עני, לכל אחד ברור, ברגע שיש לו עני, זה אשליה. נכון. זה אשליה. נכון. אבל כל אדם שיש לו עני, יגיד כי אני... אם אני הוא אמפטי. מה? אם הוא אמפטי. נכון באמת. אז הרצון החופשי הוא אמפטי. אז לכן, זאת הבעיה. בסדר, בסדר, אבל שוב, אני אומר, זה לא... עזוב רגע, אם יש להם או אין להם. אתה אומר שאת להם זה מאליו? לא חשוב, עזוב, אתה יודע מה, אולי... לא, כי גם הם יכולים לחתוך, אם לא לחתוך, יש להם בחירה. ארצות חופשי קיים בכל היהדות. לא ביהדות, אני מדבר על המזרח. כן. היהדות זה קריטייה. הכל חד משמעי. זה בדיונים שלך. כן, כן. אבל אני רוצה לחזור לזה. אני יודע וברור לי שאנחנו, זה פגיעה בדיגניטי שלנו אם אין רצון חופשי. אני מקבל את זה. Okay. אני לא מכחיש את זה אפילו לרגע. Okay. עדיין זה לא אומר שיש רצון חופשי. עכשיו okay. אני בכלל מוכן ללכת עם נוער ולהגיד אני לא יכול להוכיח שאין רצון חופשי אבל אתה לא יכול להוכיח שיש רצון חופשי. דווקא במאמר המדעי לי, יש התעסקות עם ההוכחה. ועשו קבוצות ביקורת, עשו קבוצה אחת שאמרו להם ש... כן, כן, אבל... כן, כן, אבל אני... וראו שיש השפעה, בעצם המחשבה שלהם, אם יש או אין דטרוויניזם, כן, היא מושפעת ממה שקרה קודם. השפיעה על התוצאות ועל ההתנהגות שלהם. ואחר כך הרחיבו את זה לרמה שלמה של, של ביצועים נקרא לזה, כן. אנושיים, אלקטואליים כן. כן. וחברתיים. אבל כמו שנועם אומר, ואני בהחלט מסכים, הפסיכולוגיה הזאת, היא, הם יודעים מה הם רוצים לפני הניסוי, והם בסוף משיגים את זה. אני לא מתייחס לזה כמו... <אז> הנושא, זה הנושא זה של זה. הזה של הנגיד, קצת יותר ברצינות, אני מתייחס לנושא הנאורולוגי, שבדקו באמת וראו, למרות שגם על זה יש ערעורים. אבל זה לא משנה לך, זה לא מעניין אותי. אבל איך זה סליחה? כן. מה? נכון? אני אמרתי? שהיא יכולה? ודאי שלא יכולה. לפי מה שאני... רגע, רק שנייה. לפי מה שאני שאלתי, זה בדיוק שהיות החברה לא יכולה לקיים, אז מבחינה חברתית, כולנו משלים את עצמנו שיש. כי אחרת, כמו שאמרתי, בוא, מה, בוא, מה בוא תבוא לפושעים, נכון, וגם, בוא, בסדר, בוא. לא, זה, ברור, זה דווקא ברור, בוא שמשלים בוא. את עצמנו, אבל אני, אני מניח שיש. שיש, אני לא יודע שיש ולא יודע <אח> שיש, אבל <אח> מניח <אח> שיש, גם אני משלים. בסדר, זאת אומרת אני טועה, אני, שבשד לא, שבשד שבשד טועה. צידי, אני כן. לא טועה, כן, אלן לא וואטס זה... אומר את זה בצורה כרגיל הכי אלגנטית, אני חושב שאפשר, הוא אומר, יש ילד קטן והוא גדל, ואנחנו מצד אחד אומרים לו, אתה ילד, אתה אחראי על מה שאתה עושה, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה, אתה, אתה, אתה צריך לדעת שיש לתת דין וחשבון ואי אפשר סתם, ומצד שני אומרים לו, תעשה מה שאנחנו אומרים לך. ו, ובין הדברים שאנחנו אומרים לך, זה גם זה שיש לך רצון חופשי. <laughs> והילד נמצא, והילד נמצא <laughs> בדאבל ביינד, קלאסי, <laughs> מה שנקרא אצל דוד, אוי מייצרי ואוי מיוצרי, <laughs> ואין מזה מוצא, עד שאתה מבין, כשאתה מתבגר, שאתה נכנסת לתוך מבוכה שבכלל היא לא כל כך חשובה. זאת אומרת, למה זה כל כך חשוב אם יש לנו רצון חופשי או אין לנו רצון חופשי? חשוב מאוד. כן, כן. חשוב מאוד, זה קובע כן. כן. את האחס לזולת. אה, בסדר. א', לא. זאת אומרת, יש עוד דרכים לקבוע את האחס לזולת. למשל בבודהיזם אומרים שהיחס שלך לזולת נגזר מזה שאתה מבין בצורה מאוד עמוקה שכל הדברים תלויים אחד בשני. גם בבודהיזם אומר שבלי הסבל, סליחה, אתה לא תגיע לשינוי, נכון? הוא לא בדיוק אומר את זה, הוא הנגיד, בסדר, בסדר, אוקיי. אתה לא צריך גם שינוי, כן. כן. אוקיי. עכשיו, לא כל אדם שמגיע לזולת, אתה אומר ש... לכאורה, אם לא היה רצון חופשי, אז כל מי שהגיע לסבל עצמו לעשות שינוי. למה? לא, מה פתאום? תן לי לחזק את אילן, כי הוא אומר משהו, מאוד חשוב. אני נגיד שונא מישהו, והבודיעין אומר, אל תשנא אותו. אבל אין לי רצון חופשי, אז אני לא אנסה אפילו לשנות את עצמי, כי נכפה עליי לשנות אותו. לכן זה כל יום, שעה, שעה, משפה לך על הלכות אחרת. ברור, בסדר. אבל, אבל אנחנו צריכים, צריכים אבל, אבל, לא אבל, אבל שוב, אנחנו, אנחנו מאוד, אנחנו, מאוד אה, אנחנו כבר ברמה כזאת, אני חושב שאנחנו יכולים להבין שבבודהיזם יש שני צדדים, יש צד של הקומפשן ויש את הצד של החוכמה. אני יכול להגדיר את זה ככה, אם אתם זוכרים את ההגדרה של אני אגדיר את זה קצת אחרת. החוכמה אומרת לי שאין רצון חופשי, הקומפשן אומר לי שיש רצון חופשי. ובין שני אלה החיים שלנו נעים. <מח> אבל אנחנו צריכים להבין, ה זה ההיבט של החיים שהוא ההיבט החברתי, שהוא ההיבט הבין אישי. ובהיבט הבין אישי יש לנו הרבה מאוד, <מח> אני אגיד כאילו במרכאות ציוויים, למרות שבבודהיזם אין ציוויים, אבל יש ציוויים. למשל, שאתה צריך להיות compassionate. עכשיו, עכשיו, אני אגיד עוד פעם דבר שכבר אמרתי, תראו, יש לנו מצד אחד אמפטינס ומצד שני יש לנו תלות הדדית, ומה זה אומר אמפטינס? אמפטינס זה אומר ששום דבר לא קיים כשלעצמו, ומה זה אומר תלות הדדית? תלות הדדית אומרת שכל הדברים תלויים אחד בשני, ואם תחשבו על זה זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, החוכמה אומרת לנו אמפטינס והתלות ההדדית אומרת לנו הולנס וזה שניהם זה אותו דבר ולכן אם אני מבין מבחינת החוכמה נגיד שהכל תלוי אחד בשני אז יש לי אחריות הדדית אחריות הדדית כמו שאני אומר תמיד כמו שאתה לא צריך לשכנע את יד ימין לעזור ליד שמאל אם קורה משהו ליד שמאל, אז אתה לא צריך לשכנע אותי לעזור לך אם לך קורה משהו. כי אנחנו בעצם שנינו, הם, אנחנו חלק מאותו דבר. החלוקה בינינו היא חלוקה מלאכותית. ו, וזה ממה נובע, למשל בין היתר, וזה הכל אחד בשני, זה הכל בעצם אותו דבר, הכל מסתובב מסוים לזה. כי אין אני. אם אין אני, אז אנחנו אותו אחד, אנחנו אותו אין, גם אתה איננו. עכשיו... אם אין אני, אז אין גם בחירה? זה הקישור? כן. אין למי לבחור. של... כן. כן, כן. לא, כן. בסדר. למה דחוף לנו, חשוב לנו? אתה אומר שאצלנו במזרח זה מובן מאליו, אנחנו לא, אנחנו במערכת? למה כל כך חשוב לנו, בהימתן זה שיש פה ספירה מהסיבות החברותיות? למה כל כך חשוב, למה לא ניקח את הגישה של נועם, נגיד יש עד שיוכח שהם, ועד אז אנחנו מסודרים, יש בחירה, יש זה. עכשיו למה חשוב לך, לבודהיזם, ואני לא יודע למי לא, לי חשוב דבר אחד. לא, לי חשוב דבר אחד. אם אתה, אני אומר ככה בסוגריים, כאילו. אם אתה מאמין שיש רצון חופשי, התפקיד שלי זה לערער בך את האמונה. זה הכל. אתה כמובן... למה סיכו לך לערער את האמונה? כי כל אמונה גורמת לסבל. זה הקישור. כן. זה ההתחלה וזה הסוף. זה האלפא וזה האומגה. כל דעה גורמת לסבל. השתחררות מדעה גורמת להשתחררות מסבל. אם אתה חושב שיש לך רצון חופשי... זה דעה? בטח. יכולת הבחירה. חירה חופשית. כן. רגע, רק שנייה. רגע, רגע, חבר'ה, אי אפשר. אילן, אני לא מסכים שאתה תדבר איתו. תפנה אליי ותגיד לי מה אתה... תגיד לו. לא, לא, תענה מה, אני לא שמעתי את השאלה. גם אנחנו רוצים לשמוע מה אתה רוצה להגיד. אז אני רוצה לשאול. אבל יש בחירות שלא מביאות סבל להנאה. <s litigation> זה ]ynen. לא משנה. <baptized> לא אמרתי שבחירות מביאות סבל. המחשבה שאתה יכול לעשות בחירה מביאה לך סבל, ועכשיו נועם יכול לתת לנו איזושהי ציטטה מהאקסיסטנציאליסטים. תן לנו. סרטר, כן. מה סרטר אומר? אבל זה מתחבר עם אלוהים. סרטר אומר אלוהים, לכן אני חופשי לעשות מה שאני רוצה, ואני חופשי להחליט, ואי אפשר להתחמק ולכן כל פעם שאני עושה החלטה... אני לוקח עליה אחריות, גורמת למועקה, לדיקמנט, ולכן חיי כל הזמן תחת מועקת אחריות. זה הסיבה של המועקה האקזיסטנציאליסטית. אבל זה קורה כשאין אלוהים. כשיש אלוהים, פתאום יש איום על הארץ על שלי, כי הוא יודע מה אני אעשה. כן, הדתיים חייבים לפתור את זה, אנחנו לא. נכון. אבל אצלנו... רגע, רגע. אצל הדתיים העני, הופך לאנחנו. בסדר, אבל זה לא רלוונטי. לא צריכים לפתור את זה. כן? לא צריכים לפתור. מה יהיה לדוד? אנחנו יכולים לשאול אותו. דוד, תתעמדו ב... כן, אמרתי. יש איזה פרק כאלה. כן, כן, צריך להיות. כן, כן, אני... קדימה, כאילו. השאלה... אם אתה... ושוב, זה לא אומר שמבחינה... בטח שלא לילדים, וגם לא לעצמנו, במישור היומיומי, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להתנהג כאילו שיש בחירה חופשית. בסדר, אמרתי כבר שיש מועקה, אתה קראת לזה מבוכה. הוא קרא לזה, הוא קרא לזה. מבוכה, אתה קרא לזה. כן. כן, כן, עכשיו, אם זה הכל היה קוהרנטי, והכל היה זה, בסדר, אז אני... סבבה. אבל ברגע ש, שזה, אז אני, זה מה שקודם ניסיתי וקיבלתי תשובה נוסעת, אני לא בטוח שאני סגור על זה. למה כל כך חשוב, למה כל כך, מה, מה נגיד יותר חשוב מזה שאני פה, לא יהיה במועצה עומד יש פה נושא רגשי מעבר לנושא האינטלקטואלי. זאת אומרת, אתה יכול לקבל או להבין מבחינה אינטלקטואלית, ועדיין החלק הרגשי הוא לא משלים עם זה, וזה מצב טבעי לגמרי. וזה מוצב נורמלי, כי הרגש הוא יותר עמוק, כאילו, קשור לגוף אפילו, זאת אומרת, זה לא, זה לא מספיק. מה עושים? מתרגלים. מה זה מתרגלים? זאת אומרת, כל פעם, כשאתה מבצע פעולה, ואתה חושב שעשית את זה מרצונך החופשי, תסתכל ותנסה לראות. האם אני יכול ללכת שני צעדים אחורה, אתה לא צריך להגיע עד הסוף, אבל לראות למה עשיתי את זה. האם באמת הרצון היה חופשי, או שלא ממש היה חופשי. <אח> עכשיו, רגע, אני לא גמרתי. עכשיו, אם אני חוזר רגע לשפינוזה, אני פשוט רוצה לצטט את שפינוזה, אולי זה יעזור לנו. הוא אמר ש... גם האבן שמתדרדרת במדרון הגבעה, היא בטוחה שיש לה רצון חופשי והיא עושה את זה מרצונה. <אח> והוא גם הסביר בצורה חד משמעית, לדעתו, כשאתה אומר על משהו שעשית את זה מרצונתך החופשי, זה פשוט בגלל שלא הבנת עד הסוף מה הניע אותך. הוא אומר, וזה דבר מאוד עמוק. זאת אומרת, עכשיו, אם אנחנו נלך לדוגמה קצת יותר טריוויאלית, וכבר דיברנו עליה, או שדיברנו עליה פעם, מה זה גורל? מה זה מזל? מה זה גורל? יש אנשים שמאמינים בגורל, כן? אני הלכתי בין הקרה לי וזה, וזה הגורל שלי וזהו. מה זה בעצם? זה אומר שקרה לי משהו שאני לא יכול להסביר. זה, זה, אוקיי. זה הכל. זה הכל. עכשיו, אם זה נגיד דבר פיזיקלי, בפחות באופן תיאורטי, אתה יכול להסביר הכל. זאת אומרת, אם יש לך את כל הנתונים בדיוק על התנועה של כל המולקולות, כל הגופים בסביבה, זה דטרמיניסטי. אבל אם אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו חושבים, מה, אתה יודע, מה פתאום השמש מסתובבת, מה פתאום הארח מסתובב, כאילו... אבל כשאנחנו מתחילים להבין, עכשיו פה זה לא הכל פיזיקלי, יש פה הרבה דברים נגיד פסיכולוגיים או משהו כזה, אבל גם כן, זה בדיוק באותה מידה. אם אני אבין, ושוב, צריך להבין שהבודהיסטים מבחינתם הפסיכולוגיה היא פחות או יותר מותחמת ב-25 דקות האחרונות או משהו כזה, זאת אומרת, אם אני מבין מה הדברים שפועלים עליי, ולא חשוב למה הם פועלים עליי. לא חשוב למה קיבלתי את האינצנטיב הזה או את הטראומה הזאת, אם אני רואה למה אני פועל, בגלל שיש לי דעה כזאת וכזאת, באותו רגע אני מפסיק לחשוב שהדבר הזה הוא, הוא או אה, מצד אחד אה, רנדומלי, או מצד שני שיש לי רצון חופשי. מה זה רצון? עזוב את רגע. יש רצון לא חופשי? לא יודע, זו שאלה מאוד סמנטית, אני לא, זה לא מעניין כל כך. איזו המילה רצון, זה אומר דעה. דעה? בטח שיש. דעות יש לנו מפה עד לא הודעה חדשה. אבל זה לא חופשי כלומר. מה זה קשור? עזוב, זה סמנטיקה. זה סמנטיקה, זה לא חשוב. כן. אבל רגע, שוב, לפני שאת שואלת, השתייגות אחת מאוד גדולה. ואחרי זה אני גם, אם אתם תגידו לי שיש פה בעיה אז אני פותר, פתרתי אותה כבר ואני עוד לא אגיד לכם מה הפתרון, יש לנו כן דבר אחד שאנחנו יכולים לעשות, להתבונן במה שאנחנו עושים. אנחנו יכולים לעשות כל דבר מתוך חוסר מודעות ומתוך מודעות. זה, כן. בסוף מגיעים לזה. מה? בסוף מגיעים לזה. כן, כן. אז עכשיו השאלה שלך רלוונטית. זה כאילו מפה אולי, שאתה לא מבין יותר מה שהיה עושים חופשי. אז אם אתה רוצה משהו, זאת אומרת, אתה מסתכל, למה אני מבין? כיוון שהרצון שלי לא חופשי, כנראה משהו... אתה מבין את הרצון שלך. כן, זה לא שאני באמת רוצה. כן, מקל עליי, אני אומר פרקטית. זה נותן לך חופש. רגע, רגע, לא לעשות פה שיחות. פרקטית זה מקל עליי, כאילו, אני כן, כן, מאוד מקל. תראה, גם הרצון החופשי נורא יכול להקל עלינו, אבל בסוף זה צרה מאוד צרורה. בהתחלה זה נראה יופי, אני חופשי. אתה חופשי כשאתה מבין שאתה לא חופשי כמו שאלן וואץ כתב את הספר המפורסם שלו The wisdom of insecurity כשאתה מבין שאין ביטחון פתאום אתה נהיה בטוח כי אתה לא מחפש ביטחון אז יש לך ביטחון כן נועם חשבתי שמה שמקד על הנושא הזה זה שגם רגע רגע אני לא היית מאמין אתה ברצון חופשי הרוב האנשים שמרמידים על רצון חופשי עדיין מודעים לכך שש, שמונים, שבעים, תשעים רוב הפעולות שלנו נעשות באופן מותנה אה, אבל זה לא מעניין לכן זה חשוב מאוד לכן אתה תתבונן, על רוב הפעולות שלך אתה תגלה מה גרם לך לעשות את זה כי האמת לא היה שם באמת רצון חופשי יש מעט דברים שבאמת יש שם החלטה של רצון חופשי אבל ביומיום תהיה מודעת, תחשוף לעצמך המון התניות שהן לא חופשיות אתה משתחרר מהקן. כן, אבל אני, נכון, אבל אני מתחיל כאילו בצורה רדיקלית. אתה מתחיל פילוסופית. כן, רדיקלית, כאילו, אין רצון חופשי. עכשיו, תוכיח לי שיש רצון חופשי. או איפה קרה לך שאתה חשבת שיש לך רצון חופשי. בעצם אתה שאלה לכל העונה שאנחנו נהנים פה שאין רצון חופשי? בעצם כאילו מקל בדרך לנסה ולהשתחרר מהסבל. כי, כי כמו שאמר אה, אה, נועם בשמו של האקזיסטנציאליזם, האח, ההרגשה שיש לנו רצון חופשי גורמת לנו כל הזמן סלם. למועקות. כי אנחנו קיבלנו איזושהי החלטה, ואז אנחנו מתחילים לחשוב זו החלטה נכונה, זו לא החלטה נכונה. גרמתי גרמת נזק? לא גרמתי נזק, לא גרמתי נזק. ראוי, לא התחילתי לממש את החוק. כן, לחצור. החלטתי ולא עשיתי. כל הדברים האלה, זה מה שקוראים לנו צרות בחיים. זה מה שקוראים לנו מועקה. עכשיו, זה הכל נובע מזה שאנחנו חושבים שיש לנו רצון חופשי. עכשיו, דיברתי בפעם האחרונה, הזכרתי את זה, אני לא אוהב לחזור על השטיקים שלי, על, על, על אלנדה בוטון, שכתב את הספר חרדת המעמד. דיברת על אלנדה בוטון. כן, דבוטון. כן. בוא, בוא, בוא. כן להזכיר, להזכיר, פשוט, לא, לא, אז הוא דיבר על זה שבאנגליה לפני 200 שנה כל אחד ידע את המקום שלו, והיום אף אחד לא יודע את המקום שלו, וכאילו אם אתה לא, אתה איש שלא הצליח, אז זה אשמתך, זה לא בגלל שנולדת ככה, נתנו לך את כל האפשרויות, כולנו שווים, אבל אתה לא הצלחת אבל בינינו זה בלוף, הרי זה לא נכון. זה לא רוב המקרים, נכון, עזוב, אתה, כל המקרים, רוב המקרים. אני רוצה לשאול משהו... הוא כותב פסיכולוג, פילוסופיה עממית, לא פילוסופיה מדויקת. משהו שקשור ל-compassion. כן. המון פעמים, ניסיתי בשבוע בצורת תקף למקרא אבל לפעמים לא תמיד ידעתי על מי אני מכוונת את הקמפייה שלי. רק על זה שאת נמצאת איתו כרגע? לא, אבל אם יש סיטואציה שקמפייה שלי מייצר... מה? הסיטואציה היא לא תמיד אחד על אחד. אז בואו נתחיל לתרגל את זה באחד לאחד. זאת אומרת, אני מדבר ברצינות. עליית עכשיו דוגמה שקרתה לי. בזמן חיכיתי פה למטה, ישבתי במסעדה פה למטה, הייתה ריקה איזה כזאת ועבדתי. ‫ונכנס מישהו, כזה חומלס, ‫כזה על קודיס. ‫-כן. ‫פשוט לא מכירים אותו מהעיר, ‫וזה, והוא התיישב. ‫ואז באה מנצרית בבהלה ‫ואמרה, מה לעשות, ‫אתה, מה לעשות, את האופקס. ‫הוא איתך או... ‫לא, הוא התיישב במסעדה בבבנים. ‫והיה לו ריח כזה חזק, ‫אז לא תבנה לו... לשתות ולאכול, ‫מה כן, אבל אז היא חזרה, ואז היא הייתה בועלת, ואמרה, אנשים שיושבים שם, כן. אומרים שזה בחצון, זה רוצים לקום. אוקיי. ו... Okay. ואז, אה, אה, אז אני חושבת, גם בן אדם לא נכנס למקום. כן. ואז אמרתי, טוב, יצאתי החוצה, ואמרתי לאנשים האלו, okay. אם זה מפריח, הם תשבו בצד. כן. Okay. תגידו, החוצה. ואז הם התעצבנו, okay. <laughs> ואמרו, <laughs> מה, זה אחים למקום, וכזה. כן. אז אולי היית יכולה להגיד לה הומלס ולכות החוצה. רגע, רגע, תנו לי, תנו לי. לא, הקמפיישן שלי היה על האיש הזה. אוקיי. הוא היה נורא בודד ומשכן. אבל אחרי חשבתי שבעצם באו אנשים שילמו כסף, אכלו. אוקיי, אז אני רוצה להגיד כמה דברים. ראשית כל, התפקיד שלך זה לא לתקן את העולם. אני מדבר רצינות. זה הסיטואציה. לא, לא, לא, אני אומר. את הפעלת קומפיישן כלפי הבן אדם? בזה את כאילו גמרת את תפקידך. באותו רגע, את לא צריכה לפתור את הבעיות של המסעדה. את לא צריכה לפתור... את הפעלת קומפשן כלפי הזה? הם לא הפעילו קומפשן כלפי הזה, כי הם לא היו פה בפגישה. <laughs> או בגלל שהם באו בשביל לאכול ולא בשביל לעבוד, או בגלל שזה הפריע להם יותר מאשר לך, או אני לא יודע למה. הם סיפור אחר. עכשיו את צריכה להפעיל קומפשן כלפיהם, ולהבין שהם סובלים. למרות שיכול להיות שהם לא מריחים אותו, הם מדמיינים לעצמם שהם מריחים אותו. לא, אי אפשר היה להגיד. אוקיי, אוקיי, בסדר. אבל, אבל בואי נגיד, אם נגיד חס ושלום, זו הייתה אימא שלהם, בבית אבות, והיא הייתה מריחה ככה, אז הם היו מתנהגים אליה אחרת, נכון? זאת אומרת, זה לא הריח, אלא זה הריח פלוס המחשבה, <חש> שזה, <חש> לא, <חש> שזה לא צריך להיות ככה. כשאנחנו באנו למסעדה, מה זה או. פה? זה לא בית אבות. אז אם את רוצה, אם את רוצה, שוב, את לא חייבת, זאת אומרת, זה לא שאת צריכה להיות קומפשנט 24-7 לכל האנשים שאת פוגשת, אבל אם את רוצה, את יכולה עכשיו להפעיל את הקומפשנט כלפיהם. הם סובלים. הם סובלים, למה? כמו כולנו, כי יש להם דעות. אז, אז צריכה לראות מה הדעה שלהם. עכשיו, זה לא התפקיד שלך, במקרה הזה, בטוח שלא, אה, אה, אה, לפתור להם את הבעיה, זאת אומרת, להוריד לא להם את ה-compassion. יכול להיות שכן, בהזדמנויות אחרות, אם זה מישהו שקרוב אלייך, אבל הם אנשים, זה לא התפקיד שלך, כאילו, לא, להפסיק להם את הסבל. את צריכה לעצמך להפעיל compassion, לראות האם את סובלת. עכשיו, את יכולה להגיד, תשמע, בגלל שאני עזרתי להומלס הזה, הם התרכזו, הם יצאו ולכן אני סובלת. אוי, אבל או, הם או, סובלים. מה? הם, הם, תעזוב אותם רגע. אמרתי, זה דבר אחר. זה, אתה רואה שהם סובלים, זה בשביל להפעיל כלפיהם קומפשן. אם אני סובל, זה כבר דבר אחר. אם אני סובל, אני צריך לראות למה אני סובל. אבל, אבל שוב, אה, אה, אה, פעמיים ביום, קומפשן קצר, בסיטואציות אמת, זה מעל ומעבר. אני מדבר ברצינות. מה? לא לעשות כלום. לא אמרתי לא לעשות כלום. לא אמרתי כן לעשות כלום. לא, לתקן עולם התכוונתי לכולם ביחד. אתה לא יכול, אתה לא יכול את כולם ביחד אפילו... עכשיו, אם נגיד זה מישהו כזה, ואתה יכול לתת לו אוכל נגיד? תן לו אוכל, לא אמרתי לו, מה? זה סיפור אחר, לא, זה סיפור אחר, ואם אתה רוצה לפתור גם את הבעיה... כן, כן, כן, אבל לא פשוט, אתה צריך לפתור... כי אחד זה ההוא ואחד זה הם. כן, אבל אילן רוצה גם... מה זאת אומרת? בואו נשמע עליה שנייה, בתוכנת ככה, נו, היא, אבל היא סדה, כן, היא יכלה לעשות, יש לה קומפשן כלפי אותו אומץ, כן, יש לה קומפשן כלפי אלו שסובלים, כן, אלו שסובלים, לא משנה, נגיד, נגיד, נגיד, נגיד, כן, נו, כשאת כלפי כולם, כן, עכשיו היא צריכה, אם היא רוצה לעשות מעשה, היא לבחור, לא, לא. היא לא יכולה... אבל הבעיה שלי לא הייתה, אני לא חושבת שזה לא ממש... אבל הוא רוצה להביא את הבעיה לסיפור שלו, זה לא... זה לא הבעיה, אבל הוא רוצה לעשות מזה בעיה. בסדר, אני מוכן. לא, אני רוצה להביא את זה לבחירה חופשית. אני מבין, כן. אבל לא, אם אתה תתעמק בזה טיפה, אז אתה תראה שאין פה בחירה חופשית. נגיד שהחלטת פעם שאתה רוצה להיות קומפשנט. החלטת פעם. זה מה שמפעיל אותך עכשיו. החלטתם תוך הסמכונוין. עזוב, אבל עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני יכול להיכנס לזה ולהסביר לך למה החלטת את זה. החלטת את זה כי חשבת שככה תגיע להערה. לא מבחירה. אתה תלך אחורה, אחורה, אחורה. כשאנחנו לא נגלה ככה. כן. אז, אם תבדוק, בוא נגיד אחרת אפילו, על הרצף בין רצון חופשי ורצון לגמרי לא חופשי, ככל שתבדוק יותר את זה, אתה תתרחק מהרצון החופשי לגמרי ותגיע לזה, תבין למה עשית מה שעשית. וזה דרך אגב, הזדמנות מצוינת להתבוננות. ב-compassion אמור להביאו למעשה, יכול להבין, יכול הוא צריך להביאו למעשה. לא קשור. נורא קשור. לא בהכרח. רבי פונשי אמר לי, הוא חייב להביאו למעשה. כן. אולי להכניס אתכם לביון הזה. קומפיישן לשני אנשים סותרים שהמעשה סותר בין שניהם. אז ראשית כל אתה עכשיו התחלת להביא לי בעיה פילוסופית, זה לא מעניין. גם פרטית. לא פרקטית. להעיף את המחלות שכזה או לא לעזור. אז תלך על החלט. לתת לו אוכל ולהעיף לו מסדר. אתה רוצה אלגוריתם? לא, אני רוצה פתרון פילוסופי. אני לא רוצה עזור לי לחבר את הבתי המחר. אתה מתחיל, אתה מתחיל לחפור, במצונות אני אומר, <laughs> תהיה שמה, תראה שאם <laughs> אתה נמצא, שואב שואב שואב אתה זה אתה זה נמצא זה... בתוך הסיטואציה, אתה תמצא את הפתרון. או שלא הנה, תמצא. הנה היא מצאה את, לא תמצא את תמצא הפתרון. תמצא. עכשיו, <laughs> ומה הפתרון? <laughs> ונגיד שהאנשים האלה ילכו החוצה, <laughs> מה קרה? לבן, כולו לבן. בסדר. בסדר, ראית את זה? ראית את זה? לא, רק אחרי זה, כי ידעתי שאני... לא, אל תגידי לא רק אחרי זה. כן, אחרי זה. כן, אחרי זה. אבל אני אומר שוב פעם, אנחנו לא יכולים כל הזמן לראות מה קורה לנו בזמן אמת. לא, אז רק הייתי גם כשהייתי בדרך מצוין, בסדר גמור. אבל אבל למה לא אמרת להוציא אותו, לתת לו אוכל בחוץ? אבל אנחנו לא באמת עושים פה case study, כאילו שאנחנו מנסים לקצור פתרון לבעיית ההומלס, אנחנו מנסים לראות, אז חשוב, חשוב, שוב, אני רוצה שנבין שהכל מתחיל ונגמר מתבוננות, והcompassion זה כאילו מבחינה מסוימת, למרות שרינפוצ'ה אה, יהרוג אותי על זה, זה בדרגה שנייה. עוד כן. פעם אפילו אותה. לא, לא, אני אומר, אני מבחינתי, כאילו, אם, אם אתם שואלים אותי, אז ראשית כל צריך להתבונן. <coughs> עכשיו <coughs> ההתבוננות, בהחלט יכול להיות שתראה לכם שמתעורר בכם קומפשנה. אני מקווה שכשאתם תתבוננו, יעלה לכם קומפשן. אבל שוב, גם כאילו קומפשן עיוור, הוא לא מומלץ. לא מומלץ. <גמוד> לא, על ידי. אוטומטית, כאילו? כן, <קל> כן. כמו שדמלו מספר את הסיפור, שהוא היה הולך ונותן עשרה גרוש לכל עני, היה לו חבר שהלך איתו והוא נותן עשרה גרוש לכל עני, והוא אמר לו, אני לא יכול אחרת, אמא שלי אמרה לי, אז, אמר <אח> אז אמרה לו, לא <אח> הוא אמר לו, אתה לא קומפשנט, אתה מתוכנע. זאת אומרת, גם את הקומפיישנט, אנחנו צריכים לראות, נכון, יש קומפיישנט, צריך להיות קומפיישנט, למה אני קומפיישנט, או האם זה המקום הנכון להפעיל את זה, אתם מכירים, זאת אומרת, לפעמים לא, כאילו, לוקח זקנה ומעביר אותה את הכביש, למרות שהיא בכלל לא רוצה להעביר את הכביש, כי אתה צריך לעשות את המעשה הצופי היומי שלך, זה קומפיישנט, זה לא קומפיישנט, אז או כמו שכתוב בתלמוד או איפשהו, אני, ואני לא כך מסכים לזה, אבל יש פה איזה צד נכון, כל המרחם על אכזריים, סופו של מתאכזר לרחמנים. אז <laughs> אנחנו צריכים להבין שבאמת אין רצפטים. זאת אומרת, מה שאני אומר זה כאילו איזשהו highlights, אבל הרצפטים או האלגוריתמים הם לא קיימים. את שאלת אותי מה זה פעולה נכונה? כן. פעולה נכונה זה הפעולה שמתאימה לסיטואציה. פרנסה, אמרת פרנסה. אה, פרנסה נכונה? פרנסה נכונה זה יותר פשוט, כן. זה לא להיות סוחר זונות, לא להיות סוחר נשק, ולא להיות סוחר סמים, ולא להיות קצר. לא, אבל באופן כללי זה פרנסה, פרנסה נכונה, זה פרנסה שלא מזיקה לאנשים אחרים. או לאי כן, כן. אבל, אבל פעולה נכונה. עכשיו שוב, זה ברמה המאוד גבוהה. ברמה היותר פשוטה, כמובן, יש כל מיני המלצות ויש כל מיני דברים ויש כל מיני אה, אה, אה, אה, מתכונים וכל זה, ואני יכול לתת לכם מתכונים מפה ועד להודעה חדשה. אבל אה, אה, אם תצאו מפה עם ספר מתכונים, אז זה לא טוב, כי תמיד תגיעו לסיטואציה שהספר <מתכון> לא מחסר, אבל אם העקרונות המאוד בסיסיים הם יהיו מובנים, נכון זו עבודה יותר קשה, כי אני צריך לעבוד, כי אני לא יכול לפתוח את הספר ולהוציא את המתכון, אבל זה מה שחשוב, ההבנה העמוקה שבעצם של איך בנוי העולם, איך אנחנו בנויים, מה מפעיל אותנו ומה אנחנו יכולים לעשות? אז... אני יכולה להגיד משהו? כן. רציתי להגיד לצחי שהעניין של הבחירה חופשית הוא באמת לא רלוונטי כשאתה מתרגל הרבה ועושה הרבה מדיטציה ומתחיל להיות מודע לאגו שמפעיל אותך ולממונות שמפעילות אותך ולכל הקונבנציות שמפעילות אותך אז יש לך הרגשה גם של חופש כי אתה פשוט אומר אוקיי אני לא חייב אני לא חייב לעשות מה שהאג שלי אומר שזה טוב בשבילי ואני לא חייב לעשות מה שאתה לפי הדעה עכשיו אני לא חייב בזה זה לא אומר שאתה לא תעשה את זה אבל זה בדיוק החופש יש לך איזשהו, בדיוק, יש yeah. לך איזשהו מקום בתוך כל ההתניות וכל הדברים שמכתיבים לנו שם אתה יכול, אם אתה מתבונן אתה, אתה, אתה לא צריך שיהיה רק שלום חופשי ואתה לא צריך שלא יהיה כאילו יש לך את האפשרות לראות זה ההתבוננות ולהחליט כן או לא, אולי זה כן מתאים אבל אז זה כבר בחירה זה בחירה, העדפה, זה זאת לא. העדפה היא לא חופשית כי עדיין יש קובצות ועדיין יש תנאים אבל, אבל יש לך איזשהו ההתבוננות הזאת נותנת לך קצת לשחק אני... עם זה, mm -hmm. לא להיות רובוט. אני לא יכול אינטלקטואלית לקבל את זה שזה מסתדר. את מנסה לסדר את הכל? רגע, אני מעדיף לחשוב שיש פה איזה סתירה, יש בעיה, okay. מה אני עושה איתה אני לא יודע. אוקיי, okay. אז עכשיו אני... <עכשיו> אני... זהו, אבל זה לא, מסת... זה לא באמת אבל מסתדר. זה תרגול, זה לא... זה כן, לא אבל, אבל גם אם אני מתרגל ואני לוקח את מה שאמרת ו... ובסוף אתה אומר, אתה יכול להחליט שכן, אתה יכול להחליט שלא, אז זה בחירה. אבל אנחנו פה שוב פעם מתפלספים. תנסה, תגיד לי אתה, סיטואציה, או שהייתה לך, או שתצבור במשך השבוע, שהיית במצב כזה. והתבוננת, והתשובה לא נראתה לך ברורה. עכשיו אני אומר שוב, יש גם אלמנט אחד שכשהתשובה לגמרי לא ברורה אז אתה אומר על הפתה מה שיהיה יהיה ובינינו זה גם קורה אבל בגלל זה, בגלל זה בהתחלה אמרתי שמשהו שהוא לגמרי רנדומלי זה לא רצון חופשי אז אם כאילו לכאורה זה ממש אותו דבר, כאילו אתה, נגיד שאתה מתלבט שש פעמים, ופעם אתה חושב ככה ופעם אתה חושב ככה, זאת אומרת, נגיד, כאילו המסקנה היא שזה לא כל כך, זה לא ברור, זה לא חד משמעי, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, ואז בסוף, בגלל שאומרים לך, תשמע, בכל אופן, יאללה, מספיק כבר עם הפלסף הזה, תחליט, אז אתה מחליט. אז או שאתה מחליט בגלל משהו שהיה לך קודם, או שאתה מחליט בגלל שאתה אומר בעצם, די. צריך להחליט, אז אני אגיד זה, וזהו. ונגיד שזה באמת לגמרי רנדומי. נגיד שיש דבר כזה, זה גם לא בחירה חופשית. לי יש, אולי זו הזדמנות, כן. זה דבר שמעסיק אותי כבר הרבה זמן, ומתחבר למה שאתה זה, זה, זה הזדמנות. זה מכיוון חיפה אחר, אבל, אתה יודע, הסיפור של דולי אה, לי. לי איזה, אני מראש מתנצל, זה דעתי בגישה מערבית. בסדר, אני... אתה לא צריך להתנצל, כולנו מערבים. עכשיו, אם יש איזו גישה אופיסטרית אומרת שכל... סליחה שאני אומר, החלטה, כל בחירה, כל מה שזה לא יהיה, יש לה איזשהו תג מחיר. אוקיי. בסדר? כל החלטה של החלטה. כן, כן. לכל דבר עכשיו, נגיד, ג'ולי, רמד"ל שמה לפני הסיטואציה הזאת, כן. אני יכול להשתמש בזה? חופשי, היא הוציאה את זה לרשות ערבית. עכשיו אני מכיר טוב מאוד את ג'ולי, מה הקונבנציות שהביאו אותה לחמול על האיש הזה, כמעט לא הייתה יכולה אחר את זה. כן. אבל היא באיזשהו מקום היא ידעת, הייתה יכולה לדעת שיהיה לזה מחיר. שאחרים יתקוממו עליה, שתצטרך לשלם עליו, לא יודע, או שהיא הייתה מחליטה למרות הנטייה שלה, לא יודע, להתעלם, לסובב את הראש לצד שני, או משחק. לא, זה היה במחיר כאילו מצפוני. או לבוא, לעלות פה לנועם ולהיפטר מהבעיה הזאת. כן. אז הייתה לה, היה לה, עכשיו, אתה יכול להתייחס לזה? אני אפילו לא יודע מה לשאול. תתייחס אתה. אני אומר שמבחינתי, עד היום, אני חשבתי עד היום, שזה חלק מקבלת ההחלטות שקראנו עליהן קודם. אני יכול להחליט אם אני מוכן לשלם את המחיר? כן? אני לא מוכן לשלם בכל צעד שאני עושה. בוא נגיד באופן תיאורטי כמעט, שאתה יודע את המחיר של זה, ואתה יודע את המחיר של זה, כן? ואתה, לך איזו דעה שצריך לעשות אופטימיזציה של המחיר. זאת אומרת, אם, זו, אם זה יעלה לי... זה מח... שאני מוכן לשלם, טוב? לא, לא, בסדר, זה אופטימיזציה לא. גם לא, כן. כן. אבל, אבל, אבל, אבל, אבל אתה, אתה מבין את כל השיקולים. כן. אז יש לך את האלגוריתם, נכון? נכון. איפה הרצון? אני יכול להחליט שאני משלם ואני יכול להחליט שאני לא משלם. ג'ולי יכולה להסתובב... לא, לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. אם יש לך את כל הנתונים, אז הפתרון ברור. יש מחירים שונים. ואתה אומר אתה עובד לפי מחירים, ואתה עושה אופטימיזציה של מחירים. המחיר הוא לא דווקא בדולרים, הוא יכול להיות גם במצפוניות, אבל נגיד שאפשר להשוות אחד לשני, אז הפתרון... ככל שאתה יודע יותר על הסיטואציה, הפתרון יותר ברור. נו, צריך לעשות משהו. וזה ההתבוננות? בטח, כל התהליך הזה? בטח. כן, כן, כן, עכשיו, זה ברור שלא תמיד הכל ברור וכולי וכולי, אבל זה לא משנה. עקרונית. אם הוספת, נגיד, כאילו הוספת את הלמד של המחיר, בסדר? קודם לא דיברנו עליו. לזה יש מחיר נגיד בדולרים, ולזה יש מחיר, ב, לא יודע, מצפון, במצפון, ו... ואני יודע שהמצפון שלי, המצפון שלי, אני מוכן כל יום להוציא בשביל המצפון שלי 25 אגורות. זאת אומרת, גם כשאתה נותן ל, ל, לקבצן כסף, זה גם עולה לך כסף, אבל זה נותן לך סיפוק, כאילו נגיד, אם יש לך סיפוק מלתת כסף לעני, אז אתה אומר, בסדר, אבל אני לא אתן לו 200 שקל, ניתן לו ביום טוב. עשרה שקלים, וביום רע חמישה שקלים, וזה בערך פה, זה המחיר שאני מוכן, כאילו בשביל הסיפוק. אז כאילו, אני אומר, שוב, זה מתחיל להיות פסיכולוגיה בגרוש, כי עושים ניסיונות של דן אריאלי, ככה וככה, אבל עזוב, כן, אבל עזוב את זה, באופן עקרוני אתה צודק. אבל אם אתה יודע את זה, אז הדרך ברורה. זה הצד השני, אתה מטבע כן, כן. ותוסיף, <ש> כן, ועכשיו תוסיף על זה, <תמיד> עכשיו אתה יכול להוסיף <תכף> על זה עוד מימד, לא יודע איזה, עוד יותר טוב, כי יש לך עוד יותר, נהיה לך עוד יותר ברור, <מת> אתה מבין? זה שיש לך עוד שיקולים, <מת> השיקולים <האלה> ישנם, <מת> כי אם זה ברור מה צריך לעשות, אז ברור מה צריך לעשות. למרות שבזה גזלתי לך את חומש הבחירה. זה, זה, זה, זה מה שניסיתי להגיד, שזה לא, לא. לא רלוונט, כולנו. אני מבין את כל מה שכולם אומרים. אבל שוב אני אומר, ו... בסדר. ו... ו... נגיד, אני, אני לא, נגיד לא יודע... שם נותנים באחד המאמרים של שם... המועצות, נדמה לי שיש ששתה... כאן אחד אה, אה, מ... חוף, מ... מסכן את נפשו כדי להציל מישהו אחר. כן. כן? קופץ ל... כן, כמו שקרא לו... הצילו את החותרת הזאת, כן, בירקון. לא משנה, אנחנו, כן. אז אמרנו. כן, אמיר פייגוטמן. עכשיו, לא תמיד יש זמן להתבוננות הזאת אני לא אמרתי ש... להפך, אני אומר. לדעתי זה עניין ספורט, מצוין, אבל זו פעולה נכונה. זה בדיוק ההגדרה של הפעולה הנכונה. אם הסיטואציה מכתיבה עליך מה לעשות... כן. אז אתה... מה ההתבוננות אמרת? לא צריך את ההתבוננות. ההתבוננות היא רק כלי עזר. אם גמרת את ההתבוננות והכל ברור, אז תעשה. ואם אתה לא צריך להתבונן בברור, זה אינסטינקט. נכון, נגיד, אבל שוב, אבל חונכת לזה. איך זה לא אינסטינקט, בוא נגיד, זה לא אינסטינקט של בן אדם לקפוץ למים ולהציל בן אדם אחר. אינסטינקט זה לא. ניסיון של הבן אדם זה לא לקפוץ למים. לא, לא. אתה שנייה. אבל זה לא אינסטינקט, זה מולומד. תגיד לי, יש אינסטינקט לבן אדם לקפוץ על רימון שמתפוצץ? חונך, אז זה לא אינסטינקט. זה לא אינסטינקט. כן, נכון, האינסטינקט, אנחנו מדברים לאינסטינקט ביולוגי, האינסטינקט גנולוגי. האינסטינקט הוא נברח. נכון, נכון, נכון. זה בדיוק. נכון. אמרו לי של רימון, נגיד. יש אתה מהצנחנים, אנחנו גדלנו על המורשת של עובד לדז'ינסקי, מי שמכיר, מהמיתלה, כפר בילו, שזרקו רימון במיתלה, דווקא אנחנו זרקנו, והוא התגלגל חזרה, זה בשביל להציל את המחלקה שלו, עכשיו זה הכל, כמה סופרים לרימון, שלוש שניות כן, הוא היה בינינו ככה בשקט, בלי להגיד, הוא היה מתוכנת. לא, הוא היה מתוכנת. הרי, אם כולם יערבו רק הוא יערב. לא, האנסטינט זה להציל את החיים, הוא יכול לברוע החולש. כדי להציל את החיים הוא לא יכול היה להציל את החיים שלו. הוא היה הכי קרוב. אבל אתה מבין ש... ככל שאתה מתבונן... ככל שאתה מתבונן יותר, אתה פשוט רואה יותר ברור למה זה קרה. ו... ושוב, תמיד נותנים את הדוגמה של האימא שהיא, שהיא, שהיא הצליחה להרים איזה עגלה של שני טון, כי הילדה אוטובוס, שלה... אוטובוס. אוטובוס. כן, כן, כן. שוב, זה הכל, א', זה... מבחינה מסוימת זה פעולה נכונה, כי זו הפעולה הנכונה שצריך לעשות, אבל אנחנו צריכים גם להבין, יכולים להבין למה זה קרה, אז לא באותו רגע. זאת אומרת ההתבוננות פה, היא מייצרת. אם לא נפלת על אלא רק עזרת למישהו לצאת מהמים, את ההתבוננות תעשה אחר כך, אבל גם תעשה. עכשיו אני די בטוח שבן אדם שסיכן את חייו וקפץ למים להציל מישהו, הוא אחרי זה עושה התבוננות. אולי לא מסודרת, אבל הוא עושה התבוננות, זאת אומרת, כי הוא המום מעצמו כאילו. מזה פוסט-טראומה. כן, בדיוק. אחרת יש לו... זה לא מה שנקרא פעולה נכונה. כן, כן, כן, אבל גם פעולה נכונה, היא לא אומרת שאנחנו לא צריכים להביט ולהבין למה פעלנו נכון. מצב מחזיק. זה... תמיד יש זמן, אני אומר. אם לא באותו זמן, אז אחר פוס, כך. פוסט פקטו. כן, תלמד. עכשיו, לא נעים לי להגיד, אבל כמו שיש פעולה, יש גם פעולה לא נכונה. זאת אומרת, עשינו דברים שהם לא נכונים. לא. גם עליהם תסתכלו. עכשיו שוב, להסתכל בפעולה הנכונה שעשית נכון, אתה לא צריך להסתכל בשביל לתת לעצמך צל"ש, אלא בשביל להבין מה קרה. וכשאתה עושה משהו לא נכון, זה לא בשביל להכות על החזה שלך או של מישהו אחר. לא יכולת לעשות משהו אחר. נכון, זה לא קשור, אבל למה זה סותר? אתה רוצה להבין, אתה רוצה להבין למה עשית את זה. אתה רוצה לראות עד כמה אין לך בחירה חופשית. ואז תעשה משהו. מה זה לי קרה פעם דבר כזה, טהומטי, ומה זה עוזר? כלומר, אני רציתי התבוננות אחר כמה זה לא היה נכון, עכשיו מה אני עושה עם זה? עכשיו צריך להבין כמה לא הייתה לך ברירה. לא הייתה לי ברירה? לא הייתה לך ברירה. זה אמור להקל לי על הסבל? זה לא צריך להקל על הסבל? בפעם הבאה... תחשוב, תחשוב, בפעם לא... יהיה נגיד, אבל תחשוב, האם זה לא יכול להקל לך על הסבל? למה יש סבל? כי אתה חושב שהיית יכול להתנהג אחרת והתנהגת לא כמו שצריך או משהו כזה. אתה יודע מה זה דוגמה מצריכה? כרגע פתרת לי את כל העניין. זהו. אני יכול לספר מה זה היה. אני נסעתי, נהגתי, עבדתי בירושלים, נסעתי בדרך והגעתי למקום שהייתה בו כמה שניות לפני זה תאונה. קשה מאוד מאוד מאוד מאוד. היו איזה רכב עם צעירים שחזרו, בדיעבד נראה לי זה, איזה ארבעה, חמישה צעירים שחזרו מאיזה, היו שיכורים, לא יודע מה, שיכורים וזה, ואני לא יודע בדיוק מה קרה שם, עפו מהכביש ושמענו. לפני, לא חשוב, באזור של הטרון וכשאני עברתי, הגעתי כמה שניות אחרי זה, ראיתי, אפילו לא הבנתי מה אני רואה, אבל עברתי, לא עצרתי, עברתי בכביש צער כזה. כן. והייתה... מין פוסט תאונה, הייתה איזה צעירה אחת שהיא יצאה בחיים, שהיא התרוצצה אחוזת לא יודע מה. עמוק. והיו כמה שרועים על הרצפה, שאחר כך הבנתי שמולם היו הרוגים כבר מהרגע הראשון. כן. עכשיו, אני הייתי בהלם. פשוט לא הייתי מוכן, כן. לא כלום, רבי פתאום. כן. והמשכתי לנסוע. כן. המשכתי, ולא עצרתי. כן. ואחר כך גיסרתי את עצמי הרבה שנים, עד היום. למה לא הייתי באיזה פניקה, מ... לא יודע, כן. מ... בל, מ... בל, פניקה, אלם, כן. כן. כן. משהו. כן. עכשיו, זהו, עכשיו אני... כן, ומצד אני... שני, יש לנו דעה שחובתנו נכון. המוסרית היא לעצור בזה, אבל נכון. אנחנו, לא אנחנו לא תמיד יכולים, כי אנחנו, עובדה שלא עצרנו כאילו. זה רק דעה? מה, בטח שזה רק דעה. חינוך. רק, <ש> רק <ש> דעה, מה זאת אומרת? זה לא אין חובות. מה, לעצור כשיש תאונה? אין, אה, אז יש חובה. כי כתוב, מחייב אתה, גם מישהו אחר. גם בארץ, חייבים להגיש סיוע. זה חוק השמרוני הטוב. כן. אבל, אבל, השאלה שלך היא שאלה טובה, כאילו. אבל שוב, א', יש קומפיישן. יש לנו את הג'וקר, <laughs> הקומפשן הוא אומר לי שאם אני יכול לעזור, אני אעזור. יש גם אבל לא, כאילו נגיד ראיתי, כן. חשבתי, פעלתי, לא פעלתי, אבל גם יש את הדבר אחרי גם לסלוח לעצמך, או להבין, לא להיות שיטחון כן. כלפי עצמך. בטח, הנה, את רואה. זה להיות מודע, בעצם אם אני מבינה את הרבה דברים שאנחנו טוב, אז זה גם בעצם להיות מודע למה שהיה. וגם לתגובות שלי על זה. ולתגובות שלי על זה, ולדעת איפה, איך אומרים, לשחרר את זה, או לא להשחרר אותי. לדעת, ברגע שהייתי באות, גם שאולי לא קרה מה שקרה, אולי פעלתי בצורה לא נכונה. אבל לקבל את הסיטואציה שהייתה? כן. כן? כי עכשיו, אני רוצה שוב פעם להעביר את זה לעולה. עכשיו, כשצריך אם לדבר על זה, או נגיד לפני חצי שעה, לפני שהוא הבין, עכשיו לא יכולת לעשות שום דבר אז, נכון? כאילו, לא יכולת לשנות מה שהיה לפני כמה שנים. אז עכשיו אתה יכול או לקבל את הסיטואציה, או לחשוב שזה לא בסדר. וזה ההגדרה של הסבל. זה שאנחנו לא מקבלים את הסיטואציה כמו שהיא. אבל במקרה הזה, זה משהו שהיה. אז זה ברור שאנחנו לא יכולים לשנות. אז הקומפשן אומר דבר כזה, בפעם הבאה תנסה להיות יותר מודע, יותר ער, ואם קורה דבר כזה, תעשה אחרת, נגיד. אבל זה לא רלוונטי למקרה ההוא. זאת אומרת, זה מה... הטוב שאתה יכול להוציא ממנו. הוא יכול לעשות קומפיישן לעצמו. בטח, כן. עכשיו אתה יכול להגיד, זה מה ש... זה שווה, אבל זה דיברנו. כן, אבל שוב, צריך להגיד, כאילו, אני רוצה לתגבר את מה שזה. את זה, נגיד, כאילו, לא יכולת לחוש לפני שזה קרה לך. כי היית אומר מה, אז עכשיו, כן, כן. כן? כי ציפית. כן. אז עכשיו הרחבת בעצם את מנעד הקומפשן שלך, כאילו בגלל דבר במרכאות רע שעשית, אבל אתה ראית שאתה עשית את זה. אני מקווה שאתה מבין שלא הייתה לך ברירה. לא הייתה לך ברירה. אני עכשיו רואה את זה. כן, <ש> אבל, <ש> ומה שיצא לך מזה זה שני דברים. א', בפעם הבאה אתה אולי תעזור, או שיותר... בפעם הבאה. וזה פחות חשוב מאשר זה שאתה, יהיה לך קומפשן כלפי מישהו אחר. כי כי יש לך עוד התנסות, כן. אגב, אני אחרי שלושה קילומטר, התקשרתי למגן דוד, כי הייתי בהרם. אוקיי, כן. והתקשרתי וכאילו הזנקתי לזה, אבל התקשרתי, כן, אבל אמרנו... בסדר, כן. כן. לא... אני שהייתי גם בפעם איזה רצוי, שזה היה דבר כל כך פשוט, כל כך נכון, שמי שיהיה לו קונפשן... כלפי עצמו. נכון. נכון. בשביל לא צריך ללכת לאריטרית, זה היה הדבר הראשון שאמרתי כשלמדנו. מה? אבל באריטרית זה יותר חזק. זה משהו שכל שיעור צריך להגיד אותו. נכון? כן, בסדר. יש לנו כמה דקות, נכון? מה? כן. יש לנו עוד דקה. שאלה, כן. כן. אני הייתי בריטרית בסוף השבוע. כן. וזה שוב מה דעתך כבר שנושא מראש ומתי, אבל זה... האריתית היה פיור לנד, סיפרתי לך. כן, אז אני רק אסביר לכולם. יש זרם בבודהיזם שנקרא פיור לנד, פיור לנד, הארץ הטהורה, שאני לא רוצה להיות דרוגטיבי ולהגיד אליהם דברים רעים, אז אתה תציג אותם. אני יותר נחמד אליהם. הם אומרים באמת גדול זה. תשמעו, זה, זה, זה בודהיזם יפני, הם אמרו שמע עשינו כמה שלהם, שהם מאוד חכמים, עשינו שלושים שנה, שישים שנה, לא יודע כמה, ניסינו לעשות פרקס לבודהיזם, להערה לא הגענו. לכן, כמעט <אח> שכל <הדריקה, אח> הדרך הזאת לא מביאה להערה, אז בואו קודם כל נרגע, נתחיל <אח> <וזה> <אח> לחשוב אחורה. <אח> ואז, אז, ולקחו את הבודהיזם הצידה לא עשו את זה נאן בודיזם, אמרו מזה הערה לא תצא. עכשיו בוא נראה מה כן אפשר, ובמפורש מדברים להפחית את הסבל שלא נכון. עכשיו, והשאלה שלי רגע, אז אני רוצה להוסיף. רגע, יש משהו שנקרא Western heaven? משום מה, בגלל שימי המזרח, הם חושבים שגן עדן זה במערב <laughs> ולשם אפשר להגיע ודרך אגב, אני רוצה להגיד משהו פשוט שדיברתי עליו עם שמוליק והוא דיבר איתי על רבי נחמן וכל זה תראו, יש מה שנקרא דביקות שאתה עובד, עושה את הדרך הרוחנית דרך דביקות אז נגיד ביהדות נגיד החבר'ה האלה של רבי נחמן, הם כל הזמן מתפללים, כל הזמן מתפללים והם רואים בכל מעשה שהם עושים את המצווה והם כל הזמן, זה דרך אגב גם יכול במקרה טוב, זה יכול גם להגביר את המודעות, אבל זה דרך של עבודה שהיא דרך של דבקות. לא נעים לי להגיד, אבל נגיד בבודהיזם הטיבטי יש כמה דרגות והדבקות זה, לא, זה או, או, או למתחילים או לאנשים שהם... זה מה שהם יכולים. זה מה שהם יכולים. אז, אז, אז, אז, אז אנשים ממש נחמדים הולכים עם כזה, אתם מכירים את זה, את התוף הזה שמסתובב סלימה. ויש בתוכו תפילות, ויש לו שתי משקולות, וכל סיבוב זה תפילה. זה כאילו שהוא מתפלל. יש עוד יותר טוב מזה, זה תוף גדול, כזה דרם ענק כמו חבית. אה, הסברה ידעת שזה... כן, יש בתוכו תפילה. כזה, בגודל כזה, כולו מלא תפילות וספרים ישנים, ויש לו ידיעות, ואתה הולך, אתה עושה סיבובים, וזה... כל פעם שאתה עושה סיבוב, כל התפילות האלה עולות. ויש מה שנקרא לעשות קורה, זה ללכת מסביב למקדש, מצד כל זמן שהצד יגיד ימין שלך וזה, ויש כאלה בכל מקום וזה בסדר. וזה סוג מתוחכם של בקטי יוגה, זאת אומרת של זה. אתה מדבר על איושי שרים. מה? אתה מדבר על איושי שרים את השיר הזה, אני לא זוכר מה השיר. אה, ויש ארי קרישנה? כן, ארי קרישנה ארי יוגה. אה, כן, כן, נאם בו צו, משהו, כן, בודה עזור לנו, משהו, כן, כן, רגע, ורציתי רק להגיד שאצל הבטיבטים זה ממש לפי דרגות, והם בפירוש אומרים, עכשיו תראה, גם חכם גדול מאוד, כמו, נו, איך קראו לו, מתירוב הוואלי, לא חשוב, כן, רגע. Uh, בסדר, אוקיי. Okay. Uh, uh. uh, uh. הוא, נגיד, היו אנשים שהיו <אח> באים <אח> אליו, מה, מהרשי, uh, לא מהרישי, אלא מהרשי. Uh, יש אנשים שהוא היה נותן להם uh, uh, מנטרה, שילכו להגיד. והוא היה אחד מואר לגמרי, שהיה יודע להגיד לך, לך בדיוק, אמפטינס וכל הדברים האלה, והוא אמר למי חשב שזה מתאים לו. עכשיו, אין מה, אין מה לפסול את זה, זאת אומרת, זה דרך אה, אה, אה, בהחלט לגיטימית שהיא מתאימה ל... אני לא אגיד אפילו לאנשים מסוימים, יכול להיות שהיא מתאימה גם לנו ברגעים מסוימים. זאת אומרת, יכול להיות שיש לנו רגעים שאנחנו פשוט, אין לנו שום פניות וזה, ו... אני יודע מה, ותגידו לעצמכם, או מאני פדמה הום, או כל מנטרה אחרת, זאת אומרת, לפעמים זה הדבר הנכון. זה לא כל מה שאומרים, אני חושב. אוקיי, מה הם אומרים? עכשיו נשמע. מה הם אומרים לזוכח לא קיבלתי זה היה כל הקדמה של זהו. כן, הקדמה למוכר. אבל מה שאני אהבתי, מה שהם אומרים זה, שאנחנו באמת לא יכולים להגיע כנראה לערב. כמה, ההסתברויות, נגיד. אני לא אגיע, אני לא יודע. זאת אומרת, הם לא מסכימים לאמת השלישית של הברודה. אני לא אגיע לך, האמת השלישית אומרת שאפשר להגיע להערה. אפשר להגיע אני לא אגיע להערה. אוקיי. לא במי חיי אלה. אוקיי, בסדר. עכשיו, אני מניח, לשים כסף, אם היה אפשר. כן. רוב אנשים לא מגיעים להערה, כי אתה חושב שהערה זה בינארי, זה או כן או לא ואני אומר לך שזה לא בינארי, שאתה יכול להיות במצב עמודה לגמרי, ב... ההערה זה מצב הנפטר לגמרי מהסבל. עזוב, לא נכון, לא לדעתי. אה, אתה יכול, להיות מצידי, אתה יכול להיות קצת נוער אני אומר, זה לא בינארי, זה לא שאתה או מואר, ואם אתה לא מואר אז אתה בור. לא, זה בסדר. מה בסדר? זה פרקטי. נפטרת מדעה אחת, אתה יותר מואר. אני מסכים. נו. אתה לא מואר, עזוב, אתה שוב פעם עם הסמנטיקה. אני אומר לך שאני אומר, זה לא אומר שזה נכון. בסדר. אז מאה לא אומרים דבר שונה, הם רק גם... שיש להם עוד פרקטיקה של התעשירה, זה גם זה עוזר ולא עוזר ולא הולכים. גם זה לא עוזר. כל אחד כן, כל אחד אומר לו משהו אחר. בפירוש, אני לא פוסל... אבל אני חושבת ש... איפה מדברים על המפגש, דווקא על המפגש האנושי, כי הם הכול, אבל לא משנה כרגע. אני לא הבנתי עד הסוף מה הנושא הזה. אבל אילן, הערה יכולה להיות רגע של הערה, שבריר השנייה. זה רגע. פתאום אתה מבין, אתה פתאום רואה משהו. לא אור יוצא מהשמים, לא משהו מיסטי, אלא יש לך... גם זה אני יכול להגיד לך, גם זה. בוא נגיד, התעוררת? בערב שוב פעם הלכת לישון. זה לא אומר שאתה גישה כזה. אני אומר, אתם יודעים שהטוב מאוד זה האויב של הטוב. והשאיפה ל... להגיע להערה, אם אנחנו חושבים שזה משהו שהוא בינארי, או אני כן מואר או אני לא מואר, זה לא מועיל. אז, אומר... אז הם יוצאו מאותה הנחה כן. הם לא יצאו, מהנח... הם דיברו על הפר... בפורש הם דיברו על הפרטת הסבל, כן? הם, כן. הם לא מניחים שום דבר אחר, כן? הם, אבל מה שהם דיברו אני חושב שדווקא על המפגש האנושי, שמראו את אני לא יצאתי להם אני מה? בעד. אני אני בעד, וגם בובר בעד, ו... הוא גם דיבר על אותו קצת. זה לא פלא. אבל זה בסדר, כאילו. שוב, אני אומר, זה לא... ושוב, וגם הם לא פצצו מהאוויר, זאת אומרת, הם פצצו מאיזושהי מסורת בודהיסטית. לא, זה חבר'ה שאמרתי לך, זה חבר'ה שישבו את רגילות בודהיזם לעומק. כל הם יפנים. כן. כן, והם גם יפנים. יפנים. אותי כמו שצריך, כן, כן, הפנים. כן, כן. אבל, אבל <laughs> אה, אה, <laughs> תראו, <laughs> נגיד גם, גם הרמב״ם, במורה נבוכים, הוא אומר שכשהאנשים היו בדרגה רוחנית מסוימת, אז הם היו חייבים להקריב קורבנות, כי את זה הם הבינו, זה מה שדיבר אליהם. אחר כך הם דווקא עלו לדרגה יותר גבוהה והם עזבו את הקורבנות. ועברו לתפילות, <אח> וזה גם בסדר, אבל זה עדיין לא התכלית האמיתית של עבודת השם, זאת אומרת עבודת השם האמיתית זה התבוננות, <אח> אבל רוב האנשים הם לא יכולים לעשות את זה, אז שיתפללו. אתה <אח> יודע <אח> שאני <אח> לא, <אח> ראיתי <אח> משהו מאוד מעניין בסרט על המוות, שאני מתעסק בכל מיני תרבות, זה זיבור על הטיבטים שבעצם בבסיס של הדברים, אז תמיד היו לוקחים את הגופות למקום, בגלל שהמקום נורא גבוה, כל הצד הזה. קבורת שמיים. קבורת שמיים, כשהנשרים כן. יבואו. ומה כן. שקרה בשנים האחרונות, שהנשרים כבר לא קיימים. כן. והיו גם אנשים שהתמקצעו בלחתוך את, את, את האנשים, כן, עם כן. גרזן, כן. כן. אז הם ממש מכינים להם נתחים וכאלו. אז הם התחילו <coughs> לשנות את כל התרבות מוות. <coughs> כן. כי כל העניין היה ש... התפוסות לא יישארו, ויוספים. אז לא, זה התחיל לשנות בכלל. כי בגלל, בגלל, כאילו, הגישה האקולוגית מאוד של הבודהיזם, ובגלל שכל הדברים קשורים אחד לשני, זה שהם צריכים, זה אז אין שום בעיה, כן, לתת את הגוויות לנשרים, זאת אבל עכשיו שאין נשרים... כן, כן. אבל הם אז מה הם עושים? מה שהוא הסביר עכשיו לזווקא פריטיבטי, שזיקחים לשנות בכלל את כל המנהגי מוות, וזה כבר משנה תפיסה, וזה סתובבה לדבר הזה, איך דבר נובע מדבר. עכשיו ההתנגדות של הנשרים בכלל קשורה לברור. לדברים אחרים, כן. לטראמפ, כן. לפי. כן. השעה... עוד שתי דקות. יש לך שתי דקות, נוותר לך.